Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина четверта. Втеча. Розділ 59. Збираючись у дорогу, втікачі закрили нижню частину обличчя бурками. Всі були одягнені в мавританську сукню, обличчя поголені та пофарбовані коричневою фарбою. Лише рудий Жан-Жан-Парижанин був у чорному єврейському одязі. Анжеліка до самих очей закутана у покривала. Благословляла ревниву акуратність маврів, що дозволяла замаскуватися подібним чином. «І тримайте очі опущеними», – порадив їй Колін Патюрель. «Мавританок із очима на зразок ваших не зустрінеш на кожному кроці». Він не сказав їй, що мулей Ісмаїл віддав спеціальний наказ – шукати жінку із зеленими очима. Втім, і власна зовнішність нормандця, блакитні очі та висока постать ускладнювали маскування. Було відомо, що в усьому Марокко лише двоє чоловіків мають значний зріст у 6 футів і 12 дюймів – Верховний Євнух і Колін Патюрель – король бранців. Тому він вирішив видавати себе за торговця, що везе товар, мандруючи на верблюді. Анжеліка у ролі дружини йшла за ним на мулі. Інші зображали слух, а Жан-Жан Парижанин, як єврей керуючий, ішов пішки, несучи списи, луки та стріли. Звичайне озброєння маленького каравану за часів, коли мушкети були рідкісні та призначалися лише правителю та його армії. У нічній темряві при світлі єдиного ліхтаря кожен зайняв своє місце. Байдоран пошепки надавав останні настанови. На околицях Феца біля струмка Себон на них чекатиме його брат Рабій. Він дозволить їм відпочити у своїй оселі. І дасть надійного провідника до Касауена, де перепоручить їх вірній людині, торговцю, справи якого дозволяють часто бувати в Сеуті. Він допоможе втікачам благополучно проминути табір маврів, які беруть в облогу місто. Потім сховає їх серед скель і попередить губернатора Сеути, а той пошле за ними баркаси або загін солдатів. Він також порадив не забувати про належну мусульманам манеру поведінки. По 20 разів на день падати ниць, звернувшись у бік Мекки. І головне, виконуючи природну потребу, не лити стоячи, оскільки для тих, хто побачить їх здалеку, цього буде достатньо, щоб упізнати у них християн. Невеликі ці деталі справді мали велике значення. На щастя, усі втікачі-чоловіки чудово говорили арабською і знали звичаї. Анжеліка ж як мавританська жінка мала мовчати. Верблюд старанно крокував, рухаючись різкими поштовхами у повній тиші. Вони пробиралися вузькими коридорами нічних вулиць. Якби ніч могла тривати вічно, думала Анжеліка. Порив прохолодного вітру доніс запах гіркого диму. Вона розглянула, що сліпі стіни єврейського кварталу змінилися бамбуковими та очеретяними хатинами. Їхні двері були розчинені, у них мерехтіли вогники дим від яких виходив через листя дахів. Собаки почали гавкати на тих, хто проходив. Потрібно було пройти повз дві або три тисячі халуб чорної охорони Мулея Ісмаїла, які утворили тут щось на кшталт передмістя. Пролунали хрипкі голоси, і до втікачів рушили тіні. Однак світла ніхто не запалював. Чорношкірі легко обходилися без освітлення. Жан-Жан Парижанин пояснив – що його господар Мохамед Рашид, торговець і Феца, повертаючись додому, їде вночі, щоб уникнути палючих променів сонця. Маленький хоробрий вчений так спритно аж до акценту зображував єврея, що негри легко повірили йому. Верблюд йшов безнадійно повільно, гавкаючи пси прямували по п'ятах, а навколо халупи, нескінченні халупи і різкий запах коров'яку, сушеної риби та олії. Пройшовши перше небезпечне місце, вони опинилися на наїждженій дорозі і йшли нею решту ночі. Анжеліка з занепокоєнням стежила за світлим небом, що набувало зелених, рожевих і перламутрових відтінків. Зоря розгорялася, то тут, то там траплялися оливкові дерева, проте відчувалося наближення постелі. На повороті дороги з'явилися хатина і сарай. Анжеліка не сміла ставити запитання. Тривога зростала від того, що вона не мала поняття, де вони знаходяться, від неможливості передбачати перешкоди, які чекали їх у дорозі, обмірковувати умови успіху. За натурою діяльна вона погано почувалася у ролі вантажу, що перевозився на мулі. Якщо є загроза біди чи загибелі, вона принаймні хотіла усвідомлювати, чи далеко цей фець. Де якийсь єврей їм дасть провідника. Чи помітив колін Патюрель хатину? Коли на її порозі з'явився араб, вона ледве стримала крик. Араб пішов їм назустріч. Колін Патюрель змусив верблюда опуститися навколішки і зійшов із нього. Зласьте, Люба, сказав колоенс Анжеліті. Анжеліці. Вона, в свою чергу, зіскочила з мула. Усім було роздано мішки з провізією. Анжеліці дістався такий самий важкий мішок, як і усім. Маркіз де кермів не міг не чинити опір, пробурчавши у відворот бурнуса звалити таку ношу на тендітні жіночі плечі. Це мене коробить, ваша величносте. А чи є щось підозріліше в очах мусульманина, ніж жінка, що пурхає без нічого серед чоловіків, навантажених як осли, заперечив колін Патюрель. Ми не повинні дозволяти собі такі промахи, за нами можуть стежити. І він сам звалив вантаж на плечі Анжеліки. Доведеться нас вибачити, малечо, та йти доведеться недовго. Сховаємось на день, а вночі рушимо. Араб узяв верблюда та мула під вуздечки і завів їх у сарай. Піченіно відрахував йому кілька монет, і втікачі рушили по стежці, що вилася серед каміння. Незабаром за невеликою височиною з'явилися зарості очерету біля берегів річки. «Ми сховаємося біля болота», – пояснив Колін Патюрель. «Кожен вибере собі окреме укриття, щоб не залишати надто багато зламаної тростини. Вночі я крикну диким голубом, і ми зберемося на узліссі. Кожен має провізію і трохи води. До вечора». Вони розбрилися серед високих шовковистих стебел із гострими краями. Анжеліці трапилося місце, де росло трохи моху, і вона лягла на нього. День буде довгим. Над болотом стояла задушлива спека. Комарі та інші комахи безперервно кружляли над нею. На щастя, її численні покривала оберігали її від укусів. Вона випила трохи води і з'їла коржик. Небо здавалося розжареним до біла. Довге, гостре листя очерету відкидало чорні тіні. Анжеліка заснула. Прокинувшись, почула голоси. Мабуть, супутники шукають її, адже вечір ще не настав. Небо так само сліпило, подібно до розпеченої сталі. Раптом за два кроки від себе вона побачила чоловіка у білій джелабі. Темне обличчя було повернене в інший бік, постать до пояса прихована очеретом. Арлезіанець чи венеціанець? подумала вона, намагаючись розглянути цю людину. Ось він трохи повернув голову. Вона побачила обличчя кольору хлібної горілої кірки і смагляве, не від коричневої фарби. То був мавр. У Анжеліки завмерло серце. Мавр, не помічаючи її, продовжував розмову зі своїм супутником, прихованим від її очей. «Очеред неважливий», – казав він, – «багато поламаного». Видно, якась тварина бродила тут. Ходімо на інший берег. А якщо там не краще, повернемось. Вона почула, як вони віддаляються, не вірячи ще своєму щастю. І раптом знову вся напружилася. Інший голос пролунав поблизу. Вона його впізнала. Це співав Франсіс Арлезіанець. «Дурень!» – подумала Анжеліка в люті. «Зараз маври почують його і повернуться». Вона знову завмерла, боячись кинутися до нього, щоб змусити замовкнути. Потім, бачачи, що все спокійно, вирішила пробратися тихенько до місця, де чула спів необережного провансальця. «Хто там іде?» – спитав він. «О, це вичарівна Анжеліко». Вона вся тремтіла від злості та збудження. «Ви що, божевільний? Розпівуєте тут, а маври якраз прийшли різати очерет. Я бачила двох. Це диво, що вони вас не почули. Веселий хлопець позеленів. Чорт, я про це не подумав. І раптом відчув себе таким щасливим, уперше на волі за вісім років. Ну і пригадав старі наспіви батьківщини. Ви думаєте, вони чули? Сподіватимемося, що ні. Тільки вже не шуміть. Ну, якщо їх тільки двоє, процідив арлезіанець крізь зуби. Він дістав із-за пояса ножа, Торкнувся пальцем леза. Потім, затиснувши ніжу кулаку, заходився мріяти. У мене суджена варлі. Як думаєте, вона мене чекає? Мене це здивувало б, відповіла Анжеліка сухо. Вісім років це довго. Швидше за все, у неї там тепер ціла купа дітлахів, від іншого. Так, ви так вважаєте? простягнув він розчаровано. Принаймні, тепер він не заспіває від радості, яка переповнює його серце. Вони замовкли, прислухаючись до шериху очарету. Анжеліка глянула вгору і стримала полегшення. Небо нарешті порозовіло. Скоро вечір, а там і ніч спільниця настане, щоб вести їх своїми зірками. «Куди ми, власне, йдемо?» – спитала вона. «На південь». «Як ви сказали?» Це єдиний напрямок, яким мулей Ісмаїл не розшукуватиме нас. Які раби-сіверяни побіжать на у пустелю. Ми потім звернемо на схід, а там і на північ, обійдемо Фець, і вже потім із провідником проберемося до Осеути чи Мальвіля. Звичайно, все це подовжує шлях, проте зменшує небезпеку. Миша хитрує скотом. Поки він нас чатує на півночі чи заході, ми на півдні та сході. А коли ми підемо в потрібному напрямку, йому Бог дасть уже і набридне ганятися за нами. У всякому разі, ті, хто вибирав пряму дорогу, ніколи не досягали мети. Отже, варто спробувати зробити навпаки. Не треба забувати, що старішини селищ головою відповідають за наше затримання. І я вас запевняю, що службу вони свою знають. Навіть собак натягали для розшуку християн-утікачів. Тихо! перебила його Анжеліка. Ви чули поклик?